Què és Cau? El programa de ràdio Pinsania on t'expliquem les activitats i iniciatives dels col·lectius de la comarca i rodalios. Activitats al Casal Panxo. Aquest 14 de maig continuen els divendres Panxo. A partir de dos quarts de vuit podreu gaudir del concert del Mestre Guim i Juan i L'endemà, el dissabte 15 de maig a les 11 del matí hi haurà la presentació i obertura del Club de Lectura Feminista al mateix casal de l'Esquerra Independentista de Berga. Aquesta activitat està dirigida a dones. Us convidem a participar de les activitats. No s'atura la solidaritat amb Pablo Hasél. Nova convocatòria a Lleida en suport al cantant i militant comunista Pablo Hasél. La manifestació tindrà lloc aquest dissabte dia 15 a partir de les 5 de la tarda a la plaça Víctor Siurana sota el lema 3 mesos sense Pablo Hasél, 82 anys sense democràcia. Tothom cap a Lleida, organitza't el teu barri o vila. Ruta antirrepressiva al Bages Arran de l'actuació policial durant el darrer 8 de març a Manresa, el grup de suport i érem totes organitza aquest diumenge una ruta antirrepressiva per diferents ciutats i pobles. La ruta acabarà amb un dinar a l'Ateneu de Mollà, inaugurat fa molt poc. La solidaritat és la nostra millor arma. La xarxa de suport mutu del Berguedà crida a l'organització i a la solidaritat. La xarxa de suport Mutu del Berguedà porta més d'un any organitzant-se. La gent que en vulgui participar o en tingui necessitat pot apropar-se al Casal Pancho de Berga els dimecres de 7 a 8 del vespre o dissabtes de dos quarts d'una a dues per la recollida d'aliments. També els hi trobareu els dimecres de 7 a 9 del vespre a l'Assemblea d'Habitatge. A més a més, aquest diumenge 16 també hi haurà jornades de treball durant tot el matí de la Comissió d'Habitatge. Els podreu trobar també al Casal Panxo. Totes les mans són necessàries. Participa-hi! Caravana Zapatista El col·lectiu Prepirineu Antifeixista ha fet samarretes per qui vulgui col·laborar amb el projecte de la Caravana Zapatista. Una part d'aquesta comitiva de l'Exèrcit Zapatista d'Alliberament Nacional ja ha salpat des de Mèxic cap aquí i té per objectiu conèixer i compartir lluites que es desenvolupen en diferents àmbits. Podreu trobar aquestes samarretes a l'Ateneu Feminista La Pastora de Cacerres, l'Ateneu La Feixa de Navàs, l'Ateneu Popular del Lluçanès i a l'Ateneu Llibertari del Berguedà, a Berga. I fins aquí, què es cou? Juntes creem xarxa.